повеливає відправити свої війська на Україну чи то Москов'ю і доставити у Стамбул 4 тисячі невільників для 400 каторг, які потрібні для війни з Венецією. А ще велить вислати 40 тисяч військ під високу його команду. З цим передаю тобі султанські подарунки – Ттьош поклав до ніхана контуш і шаблю. Нарочито ліниво підвівся іслам, одягнув контуш тільки в один рукав, а на шаблю і не поглянув. Сказано знічченому від такої зневаги гінцеві Нічого не відаю я ні про війну з Венецією, ані про її причини. Два тижні тому благословив мене на престол богоподібний Ібрагім, а доваріт Бат і Сеадет супроводжував мене не Муса Паша, а великий візир Азем. доповідай мені, що трапилося в порті з волі Аллаха. Гонець доповідав покірно, вражений незалежністю і пихатістю хана. Аллах бачить усе, і не простить тим, які не розуміли свого щастя. Проклятий Замбул, хай почорніє його лице, купив звідомо Азем Паші у Копуда на Галеру і поплив на ній до Мекки, скраденим у султана добром. Біля Родосу на Галеру напали мальтійці, захопили її, а потім зупинилися на перепочинок Біля берегів острова Кандії, кріт, що належить Венеції, венеціанці дали зрадникові притулок, а султан, відвага і непомильність якого відомо всім країнам, виповів війну Венеції. Іслам Гірей слухав з першої голови на руку, немає Азем Паші, добре чи погано. Може, й добре. Ібрагім ще дурнішим і безпораднішим стане війна з Венецією. Добре це чи погано? Теж, мабуть, добре. Бо крові турецької виліться немало, що відповісти гінцеві. Відмовитися виконати перший султанський наказ, коли ще кермо не прибрано до рук, ризиковано. Іти на Московіттію, який ще Мухамед дав шертну грамоту, договірну грамоту, невигідно на Україну. Ні, Україну чіпати зараз не треба. Тепер козацтвом зацікавилися Англія, Франція, Швеція, Голландія. Хмельницький здобув під Дюнкерком бласкучу перемогу над іспанцями. Він ще може стати Кримові в пригоді. Аляхистан не платить у поминок, тож є нагода семим узяти, хоч султан і не каже йти на них. А піти треба. Крим ще не оклигав від голоду. «Перекажи султанові, – сказав хан, після довгої надуми, що покірний слуга Іслам Гірей – запевняє його в своїй відомості, і є раб, і порох перед ним. Але кримські люди в Стамбул не підуть. Голод у нас, чим там поживляться? Підуть на геурські землі за ясиром для султана. Аж зимою верталося військо Іслам-Гірея по Куцьким шляхом, ведучи поперед себе десять тисяч польсько-українського ясиру. А із Стамбула йшли у Варшаву посли запевняти короля Владислава, що напад на Польщу вчинив іслам гірей за згодою Азем Паші, за що великий візир покараний на горло. Довгою була дорога, холоднеча косила бранців, ремствали мурзаки і на те, що після султанської сауги не залишилося їм нічого. За перекопом відібрали дві тисячі сильніших мужчин для султана, рештою почали ділитися між собою. Хан послав Сефер-Газі і Калгу Крим-Гірея наглядати за розподілом. Невдовзі незрозумілий Гамір, Дзенькіт, і стрілянина долинули до шатра. Стали у засніженому степу один супроти одного два ворожі табори, морзи на чолі з Гіреєм і сеймени сефером агою. Загриміли летаври. Понеслись морзацькі воїни в гостроверхих чорних шапках на сейменів, закованих у кольчуги і шоломи. Стялися алебарди і бердиші одвічних суперників за здобич. Загавкали пещалі і кремінні пістолі, засвистіли стріли, задзвеніли ятагани і шаблі. Вдарив хан шпорами коня, прискакав на поле битви та спинити не мав уже сили. Мурзи оточилися іменів і кришили їх шаблями. «Істер, істер!» несамовито кричав хан і, наражаючись на смерть, носився по полю. «Істер?» «Досить!» Бій почав стихати. Повернули коней і і збіглися з усіх боків навколо хана. До іслам-гірея Під'їхав на коні Ширинський Мурза, син гордовитого і владного Алтанбея, який не забув ханської зневаги під час коронування. Хани, сказав він, дихаючи клубками пари в обличчя своєму вождеві, ти наш володар, а ми твої слуги. Нема володаря без слух, піддані ж, Завжди знайдуть собі пана. Ми згодні коритися тобі, але ж не самозванцеві, в жилах якого не течай краплі благородної крові. Вели арештувати Сефера Газі, який, мов, боягузливий тхір, утік з поля бою. Ми знайдемо його. Ось тобі готовий наш ярлик на його арешт. Прибий там гу. Не можуть бей й терпіти, щоб головним агою війська татарського був ниций раб, який виріс на грабованих сейменських харчах. Сахнувся Іслам Гірей. Засудити до страти Аталика він підвів було руку, та опустилася вона. В цю мить нема в ханської влади, і повернути її. Міг лише ціною життя Сафера. Обличчя Мурс були суворі і рішучі. Очі їхні говорили, «Ми тебе посадили на трон, ми тебе і знімемо з нього». І тоді ханові згадалися,